Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Elhamdulillahi <coughs> rabbil alemin As-salatu wa s-salamu ala rasulna muhammadu ala alihi wa sahbihi wa sallamu tasimil kathira Salam, Gjellawana, fëllë ndëlojmë, vëtëm për të ndimët dhe fëllën e kërkojmë. Labdata dhe bekimet e Allahu qafrëm i Muhammedin, s.a.w. i familjën e të i shokët dhe të gjitha që ndihë i këndërugën e të ure dhirë ndihë në fundë të kësa i bote. Të ndërruhë dhe zërë, jemi endë në fillim të cikli që kemë filluar më herët e që ka të bëjmë me të dërguarit e Allahu Gjellawaj luhu. Dhe këtë c mësuasit e njerëzimit. Nga se këta realisht janë mësuasit e njerëzimit. I mësu njerëzit për të ratë që u bëndobin, ndonja dhe nahirat. Dhe këpër asë ju se bëtë fjallë për njerëzë mëllaj, për një kategori kaqësë nësishmë të njerëzë. Dhe kemi përëndër se Allahu Jalla Hu'ala në Koran të të të ka folë në shumë dhende për këta njerëzë shumë sure flasin për ta. Sa so që ndë është ta të më tëjë përsi një, e trejt e e Koranit, ka dhejme këta njerës. Këllat e barë këta reflet për rolën e tëjënë, për misione tëjënë, për mësimit e të tëjënë e kështë më ratë. Dhe në takimin e kaluar, kemi përmandur se Allah Gjallat Gjellal Hu i ka pregadi të, të njerës. Në ka dhena fëci caktuarëa dhe rol caktuarë që ata të jenë me dëvërtit mësojës të dejnë të njerëzve, meritorë për këtë emartim dhe meritorë për këtë detyrë dhe meritorë për këtë pastë. Ndërsa ne të tjerët që mësojmë për tjene, para se të kalem të këmësimit e tjene, para se të kalem të ato ozime që neve në duen jetën për dhëshme, e që kemi paradimruar se të të të lasim për to, inshallah, se qëfar mund të marim nga jetët e tjene për jetën tonë tv mund të, të marr nga provojat e tjera për provojën tonë. Para se të kalojmë në këto trajtime praktike, na duhet të flasim për disa rregulla të, të ndërmuajt që kanë të bëjnë me këtë kategori të njerëzve. Ngase sigurisht e kemi pranuar janë specifike, janë të veçantë, na duhet t'i dimë të kujdes shumë në trajtimin e temave që kanë të bëjnë me këta njerëz. Andaj do të flasim për obligimet tona qarshi i kësaj kategorie të njerëzve. Si duhet mosil me ta? si duhet na me besunta e kësumëra. Nga se, nga veqërit e Korani të ndërodhës është se Korani është libri vetëm që kam betë në duhar të njerëzë dhe si fjallë Allah të pandrishuar, dhe si e tilë, kam betë edhe libri vetëm i cili në mënyrë të denë, në mënyrë të duhur, fletë për ta njerëzë. Nëse këthej është libret e tjera, të shpallar më heret, po, që kanë dërhyjë dora njëri vëtë në to, do të gjenë me dëmërtej të rajtim jo të dinitës për të njerëzë. Të rajtim në nënqmuës për të njerëzë, fatkecështë. Për në një do që të jemi të imunizuar sa duhet me ditëri dhe të njojmë obligime tona ka shri i këtë njerëzve. Obligimi pari joni ka shri i këtë njerëzve është që të besojmë në të gjithë ata që Allah i ka dërguar duke fillua nga ata që Allah i ka përmenë në Koran e nga shumë të tirë që Allah si ka përmenë në Koran ata që dim dhe përta që nuk dim dëbesojmë në të gjithë se janë të dërguar të Allah të vare kohët hana dëbesojmë se ata kanë arë mesaj me mesajë të qartë, me shpallë e hinore dhe se e kanë kumtuar këtë shpallë si duhet pa len asgjë mon ngu në këtë aspekt. Përndaj, Allah Gjellua thëtë në Koran, kur flet për besimtarët dhe flet për besimin e besimtarët, thëtë lënu ferru i kubejnë e ahadin në nërësulli. Ne nuk bëjmë dalim mes pegamberve. Në të farë kuptimi nuk bëjmë dalime, kuptim të besimit. Besujmë në gjithë të pegamber, se janë të tërguarit Allah të barë këtë ala. Ata që Allah i ka përrujnë në Koran, besojnë bëndë shumë me emra dhe me tërë atër që Allah i ka për ta. Nuk kemi qasje selektive kërshji i pejgamberve. Tot, nuk kemi qasje hakmarë së ndaj pejgamberve. Nëse përshambull popli i Musaot Alehi S.S. se ka besu pejgamberin ton, ta shna të hakmirë me temi asna së përbesojnë pejgamberin ju. Nësë bëjmë kështu. Zatë në gudzojnë bëjmë kështu. Nëse dikush të besam për pegamberin tonë, është plëmi tyre. Dhe është të shemi madhë nga natyre. Mirë po ne besojmë gjithë. Besojmë se Isa u Alehi Samë është i drëguar e latë. Besojmë se Musa, Alehi Samë është i drëguar e latë. Ibrahimi Alehi Samë i drëguar e latë. E kështë më ratë. Dhe nuk bëjmë dalimi në besimë. Besojmë njëjtë në të gjithë, pa dalime. Në kuptim të besimit se Allah i ka drëguar, dhe të re edhe se si janë pejgamber, edhe se si kanë kumtu si duhet dhe sa duhet shpallin e kështë më radhë. Dhe nuk bëjmë dalime në këtë aspekt në mesin e, e tyre. Pika e dytë, ose obligimi dyt, i dytë, i oni të ndruar dhe dhe kashit tyre është, më dhonë që ti miqësojmë të pejgamber dhe ti shfacim, ti shfacim Mirsit etyre, të shfaqim mësimet e tyre, të të të përhapim, do nën, e e e A të thonë, vlerat e këtyre pejgamberëve, cilësitë e këtyre pejgamberëve. Asoplegim jone. Ka dikush ndoshta ndodh që beson në pejgamber sa pejgamberi Loti lajë lajë. Mir po, nuk ka raporte miqësore me ta. Çfarë kuptimi? Nuk flas për të mirë për shambull në libët e hershme që sot djekin nga fetë e tjera, gjenë për shambull për nuhin e lejësëram që flitet që është pejgamberë, nuk më hodë, për të të njërë shumë të keqe. Nuk mund është me dasht nuhin e lejësëram për mes që të imësimeve, nuk mund është. Nuk mund është me respektu Musaën e lejësëram për e që të imësimeve, nuk mund është me respektu. Dhe kë është gabim. Dhe kjo është argument se këtu kanë dërvi dore një rjutë, nga se mësimet e Allahot në mësojnë që këta njërë du të më i dashtë. Pse më i dashtë për shka këta kësaj e kësaj e kësaj e qëllafet për të në kuratë. Ande ato cilësi, ato veti, ato mësime, ato uzime që kanë me pejgambert në i shperfaqim, në i përhapim, në i flasim për to. Dhe pikish për këta i dojmë, dhe për këta i mësujmë këta pejgambert dhe kemi raportet mire me ta, jun kuptim fizikë, sa da kam vdekë, por raportet mire me mësimin të tyre, raportet mire me me ozimin uh, të tyre, me vetë emrat të tyre e kështu më radhë. Në pejgamberi e së ose më të nërrundë, uh, i ka lefdru këta pejgamber, ka foljë për të mirë, gjithë monë, për ndaj në kam pësu me i dashtë. Në kam pësu me i dashtë. Këpa për shamë, të nërrundë, kërë, kone ka kategori e caktuar është një njerëz, kanë, nuk kanë çafchë dikush për njerëz, por domosdoshmë nuk kanë qejf të njerëz me i dashur. Nuk mundun ndoshta a me hin luf direkt me ta. Nuk mundun ndoshta me pas ndoshta direkt ballë me ta. Çfarë bojnë? Shpërfaqen në tëmit e caktuar. Qesim padën në tëmit e caktuar. Ço që, që ka bën kë? A pse këtë çka bojnë? Që, që njerëz me ulritu përmes e shimin me tilla. Nështë nga këna për obligim që njerë që kanë dikim, janë faktorë, të nëzim që është një, që me dhëmë për parësit të mirave, vetive, të cilësive. Ensimeve eventuale, në esensë në bullohen, por në qovë se nuk mund të bullohen, ata të trajtohen me kujdes që mos të bije nivellit t'yne. Për shambull, djetarë ton të na, islam, haqëllarë ton, a ndodhë me gavumë, ndodhë me gavumë. Nuk jenë përgabushëm. Mirë, po duhet me ditë kush të fletë përgabimit të tynë. Jo gjithë kush. Pasaj, kër të ditë përgabimit të tynë, duhet me folë për ta përgabimin, duke eru e tur pozitën. Pashka këse, këna publikim me pasë raporte mitësore me djetarët. Par në qofë se dikush duke tentu me i do shta përmirsu të metat, nëfimet, ndonjë nga djetarët, oso gjellarët, oksimarat. Erëzën dhe pozitën e ti, Ate njerët nuk kanë pasë raport të mitësorim e të eftët. Ndaj edhe këtë e kejmanë nga pejgamber të Allah Gjellevar, e përse pejgamber nuk gabojnë, kemi thënë. Pa, dua thëmë që, kur ndibet e mehërshme, të litet për ndërnërshim, eventual pejgamberit, si në bastyjnë, këtë shim të ejtojt në të njërë që edhe rëzohat përsejt e pejgamberit. Në kuran, aflitet për ndo një nëshim eventual pegamberve, a flitit. Po, për shamullu, Yunus a.s. a ka dal nga vendi ti, a i kallëshu pop në ti, pa le të Allah Gjellewale, a po, një kathir, i kathir, s'ka më besu, edhe i kallëshu, po s'ka pas le për këtë punë. Edhe dhe një që Allah Gjellewale, a ka, rronë, futë në barkë në e balenës. Ka dalë me qëka? Në kërëkim faale. La ilahe illa entë, subhanëk e innikon të minë dhalimin. La ilahe illa, nuk ka zhatë që mërëtan të të të të përsteje, onë i këmbo vjetë e zulum, onë i këmbo vjetë e patresi, onë i këmbo vjetë e shem, e kanë zirë Allah gjallë vëllatë. Me po, Kuranës të jetë të retënë këtë shem të ju nusët, nuk ka mundësi asë njërë, gjatë lezim Ti mështë me dashtë nukësa Ali Isham. Aq bukur të e tu e ti nukësa Ali Isham, sa që edhe lshimi ti të bën me dashtë, e jo vetit e ti edhe. A përshë kujdesi i Koran për njështë me ndikim. Etjera, etjera, për... Për shambull, në Koran flitit edhe për, lshimet eventualet të pegamberit, Alehi Salazar Muhammed dhe Alehi Salazar Muhammed. Ato lshime nuk janë gabime, nuk janë mëkate. Po, dikujtë si pejgamberësëm, nuk i takojnë, nuk i bëha përëm. Sikurse, është një surë, ka zhujnë përkërë qështë, surë i Abese. Abese vë të vëllë, nëgjahul a'ma. Pegamberës, anëni, sëratu osëmë ka qenë, me një grupë elitarështë të mekës. Nuk e të nëtu që ata me i prunë fejë. Duk e diskusi me ta. Në moment ka orë, një prejbesimtarët, devatë shumë sinqertë, I vjetër në mosh, për i dherëbërë. Ajë nuk i ka pa që pegamës nuk ka pun me njerëzë dhe përërënë. Ajë ka pa së pun të veta, edhe kanë dërgujënë më habet. Ajë dy gu e latë, kanë pyjtje. Pegamës e ka këthi kokën, në të këptim që ma vëmë me që pak se këta është më rëndësim, me mbo me mi këta të një bodhë të problem, i ka më alëfar të është, të së kanë do shansë punë me mbo më habet me mu. Po flat, po flat, pe më, on, e, nuk po flet po kthe pega mëson doon ai nuk të ofron spija për një gjë është në rol është mrzit edhe ashtu ah besa ah besa as kur njëri im rolet apo edhe mrzitet u largua këto shpinën te kam ersom umbral edhe kthei shpinën anjaul a'ma për shkak se jeni i verbër apo ndonjëseim më no, kthei shpinën njëri apo po ka pas arsye se tani ti për që më vonë të më dhe ka, nuk ka pasë drejt a i me ndryjnë më betë ashtu. Me që thatë, e ka përna Allah kuram. në kuramë. Të nëzëmë për këtë rast, edhe absolutisht nuk të rizikot dashnija në e pegamërës në kuramë tërë. A që bu kur është jetë të retuar, dhe vonë kë, e rast në kuramë. A dhe qëfar të pegamërë i sasërëm? Që ka për i, i rusë në asëm që ka të pegamërës në. A i që thëtë, se onë një maj mirë, se ju një Nusen, në një një një Nisëm, nga bemë e ka. Pekamë e nësëm, është maj mirë, se një Nisëm. Po kada shëm, e, e përmen kuptim të pegamberlukët, kuptim të besimin, kuptim, kuptim të vlerave. Kur ka pojë për Jusufën e Nisëm, në lësë, lësëm, pegamberi Nisëm, sëmë që fjerë ka thonë? Edhe në që Jusufën e një në këshinë burgë, edhe ka i ka ardhë firëta me dalë për burgët. Mbrejtit. E qëfar të ju suferësëm? Jo ka nuk dal. Diri sa të sëqarohet gjendje e më këmë. Nuk dal. Qëka da. gjendje dhe qëka ka ndodhë? E ka kuptu mbrejtit më avon se e nërë gradë, kënë jodhë, nësë këna fajnë, nësë këna bëhë kurë gjë. E kërë ka po gruja e ati ministit kërësorë që ka qenë qëtëtë, se u demasku, do në sheshë, masë qëmë viteve, ka thonë, El ane hësë hësë al haqqën e ravët të hu. Tash, doli sheshës e vërteta. S'ka më më më dyshja. Unë e kom jo shëtë, ju e muafën, unë e kom gacë muafën. E të një ka dalë. Kër është dalë vërtet, s'ka dalë më dalë për burgut, e me thonë, te e kinë gucë atë grunë, për po, mrejti të ka qitë për jari. Dhe dënë vërteta, pas të i për dalë. E qëfar të peka posëm? Për me ngr Po më tregu atë çfarë punë ka bëju i Yusuf kur ka dalë më dalë. Ka thon, më pa thirr më më dalën i xadal. Më pa thirr më më dal, i xadal nuk xhavonut. Në kuptim isha serioz më von. Pe kam bërëson, noq në kuptim, thon, eh nuk nuk nuk nuk do të se kuptim burrnisë i Yusuf e sa më burrse Muhamedes, jo këso. Por ka çir situata për më shpërfash vlerën e ti. E, pe të peqësh në tregu modest e ka ngrit i Yusuf në listën. E ka ngrit, i nuk s'n Ali s'r'am. Ka shkun haqë, si ku se ka në hadit e në Gjabirit, e rrëdhe Allah t'a ala në hadit i gadë për haqën e pejka me në sam, e thot, që të përmdukë o si me konë mu s'n Ali s'am. Pesha, hi për në kafshënë ti, duke në lebbejk Allah me lebbejk, u s'nis për haqë. I ka në pejka me nuk i badet, ka full mirë për ta, e kështë të më nërë. Par e kjo është edukata me njerës në bi gjitha përgëmërët e për të Allah të barë e kotare. A daj, e kemi obligim që me folë për vetit e tyret mira, për virtytet e, e tyret, me i shpërfash, me i përhap, me folë për në në kësufrën e lësan për. Eta atyre dhe kësu më nëllë. Kërën nga obligime që e kemi ndaj përgëmërët e Allah të barë e kotare. E treta e të, të nërëzën nga obligime që kemi ndaj përgëmërët e Allah të gjallonë, ësht Nuk ka njerëzë më të misë e përgjëmërë të Allah Gjellëvanë. E në kategoria më superiore e njerëzimit. Ska më të mirë. Asë në dheveçmëri, asë në përgjithsi, përgjithsi asë në moral. Në qëfar të pune, më të mirë qënë. Po flasë për blera njerëzore, po flasë për besim, për po shambull, a banë me besu që dikush është më mjeshtër se Muhammed e Nisam për një punë. A banë me besu? Banë me besu. Se me konë ma mjeshtër, se filoni, nuk të bënë ma, mjë, ma mjësaj, e po? Qa me thonë që me purë, sot në më më në nësëm, nuk din me nërështë një telefon. Filoni din, së so shkjo të qëke e mjetë? Për ne, korë po thonë që këta janë njerësë ma të mirë, janë superior, po flasë në ato që ka rështë le vëdruhen njerës për te, në besim, në adhurim, në moral, në sakrificë, Të të nata, në rezultatet nota në bamirsi e kishim marrë. Nuk ka më bamirsë se, se pejgamberta Allahu jote, nuk ka. Nuk ekziston. O dhe kushtot, po ka pas pejgambert që uni varf ose ka dhon, s'ka mund të më dhon. E vërtetë është. Me bamirsi nuk motet më dhënë të thurisë. Pejgamberta Allahu ka një diçka më shumë se para. Ka një dije. Ka një ozim. Ka një atë kohën e tyna. Ka mbosabr. Ndaj provokime të njerëzve. Saorçi e tregon njeriu, ka shi i një rondet, është bujarin ndaj ti. Është mirësi, ja nuk e njeh këtë mos mirësi ndaj ti. E pënga banë qos për katin njerëz në bujon. Ka qenë një lopomirsa. Allajtimit bindur se këta janë njerëz më të mirë. Nuk ka më të mirë. Në asnjë aspekt, dhe kemë. E as nuk komsuza më fniseta. Kjo është pjesë e besimit tonë. A koderatën e rrugës është ne besojm se ata dallojnë me njëri tjetrin. Në aspektë e vlerave dhe pozicioneve që kanë të qallëja lëna. Po, në aspektin e sekretin pejgamber nuk dallojm në aspektin e besimit. Dhe besojm se këta janë më të mirë. Po, ka si njerëzve tjetër. Mirë, po më së vete besojm se më thonë, ka pejgamber që është ma ingritur të kallau gjellewala, ka vlerë më të modhe se të tjeret. Për shambull, nga pejgamber kemi ul azm. Ul azmi qënë, dhe më thonë, azm një në rapë është një dhe vendosmëri e për thyër. Ok, të në këndë vendosën, a ma jëndo që në këndë, shum stabil, shum që u vendos të përzgjidhnit e Allahu xhallahu. Nuhij alayhis salam, Ibrahim alayhis salam, Musa alayhis salam, Isa alayhis salam dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Këta impas, këta veçantit. Për po mesdhet pesvë, a ka pop bibëlsinë me ka? Ës Ibrahim alayhis salam edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për po mesë dyva ka pop bibëlsinë apo? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi alaihi wasallam <coughs> është më i miri i të mirëve. Më i miri i të mirëve. Pejgamberi më i mirë, e ky është më i miri i të mirëve. Në ko qries më duhet të kallojë Allahu le vula. Më afërt me Allahun, më angritu të kallojë Allahu le vula. Nuk ka, nuk ka krieshë një Allah më i mirë që e ka edhuru Allah al-Masrub të, se Muhammed s.a.s. nuk ka. Kësh pjesë të besimin tonë, bindje, nuk ka. Allah. Nuk e thimi një këtë, pësa pegamberi jonë. E ka thonë Allah në Kur'an. Ma di Allah u Gjalloha ka marrë besatimin e pegamberve tjerë që, nëse këtë pegamber dërgohat në kohën e juve, e këni përbrikim që, në një këtë pegamber. Mohamedri Alehi Sadhus Ram e ka pa në durën e Omeret r.a. në një flet të të vratit. Omeret e ka gjithë diku një cup të vratit, e ka i dërësumë në lëzu që ka kënë të vrat. Dhe, kur e ka pa përgëmërës në kënë që ka këja, ka thonë fletushk që pjesë të vratit. Ka thonë përgëmërës në leja të apëtonë. Se Musa, ali se në pakon gjallë, nuk ish pas rrugdallet tete, përse me në pasu mua. Mu sa Al-San. I sa Ale-San më zbrat, paradizis kemë e të të përën, për zbrat, jo si pegamber. Pëgamberdo këti ka marë fun me, ardhe pegamberit të Ale-San, Muhammedit të Ale-San, për zbrat si, një besimtar që ndjek u dhëzime të Muhammedit të Ale-Sanatu, së në altë. Kjo është pegamberi veçantën më zëmë. Allahu është na ka ndërua Allahu xhallahu ala me, me me me me të qirën e ummet i tij, me të qirën e ndjekësi mësimeve të tij. Është nderi i madh për ne këtë punë. Ne e dimë na çfarë vlere kemi na çë kemi, çfarë nderi kemi na çë e kemi Muhameditin alayhi salatu wasallam. Ka tani që s'ka shkel një ftyrë tokë korr dhe kurs ka më shkel. Dhe s'ka as në tok, as në qiell te krijesave, më të mirë se Muhamidi Aleyhi Sallat Vësallam. Kërë, oblikime në besokështu. Në dhe, e pasat në rëzër e fundit, është nga oblikime në të pekembër është, Nuham, kërë përmënd të amri t'yre, të shashroj me, dërgim të salavatër me t'apër. Jo është për Muhamidi Aleyhi Sallat Vësallam, Musa Aleyhi Sallat Vësallam, Ibrahimi Aleyhi Sallat Vësallam, Nuhi Aleyhi Sallat Vësallam, ëse është, është, dhe më thonë, cenim, cenim i pozitës e tynë dhe është trejtim i përdukat me i përmenë me emë. Paj i e bashkan gjitë, dhe më honë, ato që i bënd veqat për tira, a.s. Në dregujmë salavat edhe namaz, jo është mi Muhammed nësën, në po, në pa dhe mbi, Ibrahim në në nësën, اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد كم صلوات مي دونك الوتي الله الله مي نغريت و الله مي بيكو و الله جل وعلا مي لادرو توكن تشيل يوش محمد نصا و هذا ابراهيم نصا و هذا پیغمبر ندير عندهاي پیغمبر الله جل وعلا كو كونسنسوس اجماع تاع علماء se porta duhet thon alei selam. Porë zëran ndan pastaj shumëç e thon jo. Amatek pejgamber thot alei selam. Allah te vëzë njerëz, edhe pejgamberi të Allahu gjendore marrën këtu pse më çan. Edhe me njerëz të tjerë që nuk vjetër, madhishëm që m'zimë ty në, nuk si njerëzë paramno. Sa fort që sin gamgës atë kotës babën e thën me amën. Mësuesin oh hey, mama, si e thua se njerëzë mo? No? Ka novka ka koko emra caktuar do të më dërmë anë to respekt edukata andaj nga edukata për pejgamberin për e Allah xhallahu teimi alaihi salatu wasalam dërgojm selamet me tasyposh si ne kamsu Allah xhallahu te njalla mua an këtu janë disa privilegje të veozu që i përmbledhëm ne pas që i kemi ndaj pejgamberit Allah te barekuta e tash duhet një gjë më pas para syj që në fund do më përmbledh ka qëtër dhe në tani. Kreqë ka marëm në dhijem të nëzër. Kreqë ka mësin për pejgambertë Allah Gjellar Gjellar Luh. Duhet me undërtu më i bazën këtër 5 dhe dhik, tyra vëmë. Në mësin për pejgambertë, të këtë e në matë mirë, të këtë e në përzidhënjë, të këtë e në këtë gjithëmonë. Më. Gjithë mësim, gjithë fjalë. Ka thonë Ibrahim a.s. Ka thonë Musa a.s. Ka thonë Idrizi a Ko, që peygamber që të përmendim? Me pasë respekt për fjallë t'yune, me pasë respekt për jetë në t'yune, për, për vojtë t'yune, nëse thash, janë veçantë, janë specifik e kështu mëllatë. Dhe ka nuk e veç me Muhammedin Ali, Ali Zozon, po, aja është me i veçantë, po dhe të të tjërët, do të me të jetu si peygamber të Allah Gjellera Ura dhe se të përzitëm. Në që të mësim që marë me të ardhëmën, kralisht duhet me në bazët e përmendurën e deshën e kaluar, edhe në bëj bazët e përmendurën e deshën që e përmendurën sëtë. E tash e kemi shtuja të mire dhe bazamente është i shëndosh. Kena mësu për dheqërit e pegamberve dhe obligime të të në kashëtjyni. E tash është boj një bazament, që mbi të tash mush me nërtu mësime dhe përruajt dhe rëfime që kamme me pegamberve të allahë gjendaj gjerallu. Allah në bëhë pasua së Namsoftë Allahu Jalla wa'ala me usil mirë meta dhe meta Allah në bashkë uf nëse në ahirat. Kaç përsa zotë ish problem, fërveret shumë. Assalamu ala Muhammedin wa ala a'lihi wa s-sahri wa s-sallim wa t-sehim ul-kitheera.